История с Добър край – но много перипетии и мъка преди него, Ирина Дмитриева и нейната дъщеря Марфа, за чието неволи и изблъсък с а, няколко отказа и странни решения на Държавната агенция за беженците, сме ви разказвали в ефира на Хоризонт до обед. Сега, вече в предаването преди всички, можем да се похвалим с добра новина. Тя се нарича Статут, бъженски статут. Добър ден на Ирина Дмитриева. Здравейте. Тя е политическа активистка от руската опозиция, близка до движението, създадено от убития в. В каторга руски опозиционер Алексей Навални, който припълням сам доброволно се завърна в Русия след лечението му от опита за отравяне. Тук е и нейната дъщеря Марфа. Здравейте Марфа. Здравейте. Нека да започнем с Марфа. Какво означава това решение за вас? А, първото това означава сигурно за нас, че ние знаем къде се движим а, и това означава, че а, скоро ще получи всички права на човек и това е най- Важното че Свобода. А, базови права на човек. Всичко. В а, социалните мрежи, откъдето научих, че всъщност вече сте получили а, това решение за статут, а, статута бежанец, Ирина, написахте тези, които знаят, че ще разберат тези сълзи. Защо имаше и сълзи? А, първото. А, искам. Да ви кажу, много ви благодаря, Ирина, за подкрепа. Я за иском да кажу, много благодаря за всички журналисти, приятели, всички, които ни подкреп, под, подкрепиха през цялото время. И след пол-четыре години, в состоянии на неопределенность, битки, тежки очаквания, ни вручиха решения за предоставление на статут. Зад горбаний са седебные дела, срещу мене, моете наполнолетно дождя, Тежко обостряне на нейното заболяване, операция, реанимация, взимане на сериозни решения относно здравето и вразрезмения на местни хирурзи, като и постоянни изтощителни търсения на работа и жилище поради липса на документи. Всичко е отзад. Mm -hmm. Сега, аз се надявам, не знам. И... А искам да кажа още нещо. Любопитно е, че служител на ДАП, когато ни вручи връчи дълга очаква решение, знатно погледа делата ни и попита. А защо сте разделени? А пак дъщеря ви не е пълнолетна все още пак. Тя продължава всъщност марфа и е на колко на, а, на 16. Да. На 16. Да. Т.е. тя няма пълнолетие, а вашите две дела, това беше, нека да припомним на слушателите ни, едно, една от големите загадки беше, защо майка и дъщеря се разделят в две различни производства административни за получаване на статут. Това така, беше основната ви тревога, нали? Така е, да, така е. И, и оказва се, че дори за самите служители на ДАП, отделената на дъщеря ми в самостоятелно производство не е нещо очевидно. И аз а, за сега не знам защо така беше. До сега стои този въпрос. В крайна сметка какво имате? Какво е това човек да има статут а, като беженец? Една хартийка? А, статут като беженец? Не, като очакващ на решение за статут. Тогава имаме само зелена карта, и тя има срок 3 месеца, и затова и всички беженците, които очакват, имат големи проблеми с търсене на работа. Защото работодатели не искат да вземат такъв човек, който няма документи. Защото по принцип в закона пише, че това не е документ за самоличност. Uh -huh. и, и така означава. Това означава, че а, ние хора без документи, по принцип, се намираме в, в, в България. А сега, сега вече е различно? А, Или все още с... имате само това сега, решение, което е, е на хартия? имаме само решение, нямаме само... И имаме зелени карти, все още така. Обаче след малко се надяваме, че ще получим лични карти, ЕГН и така което, което, което всъщност е ключово. Да, да. Което хора имат так, да. Но така или иначе, това е една наистина добра новина. Не се случва на всеки. Виждам, че се ангажирате с каузи на други хора, които са във вашата ситуация. Да, това е много рядко. По принцип, в България, защото повече от руските беженци нямат такива решения. По принцип, аз мисля, че. Знам колко точно, но по принцип повече хора от Русия, които са сбягали от войната, от режим на Путин, не получават одобрение э, от Държавната агенция за беженците. И това е въпрос. Ние э, за сега не знаем защо така. И по, по принцип аз. Э, э, Понеделник на 7 април. Тази година подадох два иска в Административния съд във връзка с нарушение от страна на ДАП. Аз а също така внесах ново заявление в ДАП, молбата с искания за изпълнение на съдебните решения. И на 10 април, след това, след три дни, така, покисна, получих обаждане от ДАП, че решението е издадено. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Аз не знам има ли връзка а, с, между тези събития. Не знам. А, обаче трябва да се борим а, и трябва да се получаваме някакво доверие от Държавната агенция и не можем. И след това много, много, много съдилище И сега това е проблем. Проблем по принцип. Въпрос на доверие или въпрос на разбиране? Доколко Държавната агенция за беженците и изобщо държавните институции в България разбират какво се случва в Русия? И сега ми е интересно всъщност да попитам Марфа. Сигурно се интересувате, сигурно гледате в посока на вашата родина. Какво виждате сега там? Страната, където сте родени и двете, и която майка ви напуска заради несъгласие с режима на Путин? Еми, сега като вижда всички новини и друго, ще кажа честно, че вижда някакво безумие. А, всеки ден се случи нещо фантастично, но в лош смисъл. Буквално оглеждам и съм шокирана. А, някакви нови закони, някакви нови Uh, идеи от депутатите там, друго. Това е ненормално всичко, ако се случи, ненормално. А какво мислите, например, за атаките с балистични ракети в Суми, които убиха 35 души на улицата буквално преди два дена, в uh, началото на тази страстна седмица, преди Великден? Еми, това показва, че Русия е държава терорист, все пак, uh, под власт на Путин, всичко. Това показва всичко ужасно. А как говорим, мы в Рыске седмица, страстной седмицей э, о э, а Я думаю, что террористический акт подтвердит, что внешне Путинская Русия и занимается на сатанат. Я могу доказать так. Это религия и убийством и аз э, Я э, э, не могу да разбирать хора, хората, это не разбирать. Это очевидно, на штазами а как си обяснявате това, че а, едни подобни действия остават без, а, без съпротива на място? Просто е задушена всяка опозиция ли? Защото всеки човек би могъл да се попита как а, една подобна атака а, и жертви на улицата, в градския транспорт, а, втора ракета, която поразява тези, които са отишли да спасяват, примерно се вписва в декларираната православност, християнските ценности, които Русия иска да противопостави на западния модел? Аз не знам точно. Аз мисля, че в Русия сега има много голям а, как се казва а, силов блок. Как, как силов казва? блок, Сил... да. Да, и а, милиони хора а, имат а, е, се намират в на службата в а, путинска армия, не само армия, Росгвардия, Тези ОМОН, тези други, много-много... Тази така наречена военна економика, която движи в момента, всъщност, работиш за армията, получаваш заплащане... И, армия, и това. И, и още в... Той то, то е голям блок в вътрешни mm -hmm. работи, в на вътрешни работи. Те са много-много-много хора. А, и... За да имаш някаква отворена позиция, за да можеш да излизаш в своето мнение в, в, на улицата или в, в социални мрежи, Право да бъде, трябва да бъдеш като герой, защото ти си э, имаш голяма заплаха за, за своят живот. Uh -huh. И сега, А ти имаш родители, имаш деца, имаш всички, за, за които трябва да отговаряш. И затова това е много, много страшен проблем. От информацията, която публикувате в социалните мрежи, разбирам, че там се връща култа към доносничеството, че е започна лува на наборници, извикани в армията, включително а, има съвети да се избягва метрото, защото а, там могат да бъдат заловени момчета и да бъдат изпратени а, в... А... Армията, а, да, това да. до каква степен а, отговаря на истината и ако има такова нещо, това няма ли да е края на режима? Не, това е истина. Те не правят такова за много хора. Само такива, а, ред, как, как се казва, в, в, в Рандомна. На случайен да, принцип. В, да, от метрото, транспорт, хващат а, млади хора и э, за что-то законит не работают, законы по принципу не работают. В России само им законно, а Путин. И, и, и за това, да, това е, това е истина, да, по принцип, е истина. Как гледате на, как да кажа, общия световен фон, на който сега стои този огромен а, морален въпрос, въпроса за войната срещу Украина, която води Русия, примерно, лекотата, с която Доналд Тръмп прие обяснението на Москва, че а, суми било погрешка. Изобщо, имате ли. А, размисли за това, което става глобално света, може би Марфа? Еми, дори понякога не знам какво да мисля, защото толкова страшни неща се случват и буквално може би един държа стана луда с тези всички неща, защото не мога да разбира защо а, свят прави такива неща, а, толкова няма никво дори емпатия неща колко към другите ж, към живот на хората ние сме като в джунгли сега живеем. Mm -hmm. Джунгли, където има само работи само закон на силата. И това е. И това е много страшно. Елен Мъск каза, че емпатията е направила западната цивилизация слаба. Тоест, емпатията е за слабаци. Така, така ли е, излиза? Така, така Така. Сега законна сила. И а, може да кажа, че днес сме като животни. Което е по-силно животно или който е по-силен животински да. вид, да. той ще оцелее. Да. Добре, виждате ли някаква надежда, някакво спасение в тази ситуация? <към> Човек винаги вижда надежда. Той няма да живее без нея, без нея нали? Е, разбира се, обаче не знам. Не знам. Можем само да се надеем. Нищо повече. Е, а. а е, може ли аз е, нещо да ще кажа за още един човек? Както, как, както решите? Кой а, човек? Да, той човек, който е от Саудийска Арабия. Може ли да кажа? Абдул Рахман, да. предполагам. Да, да, да, Абдул Рахман. А, да, всъщност вие се вълнувате от неговия случай, така аз ли, много се вълнувам. Много се вълнувам за него. И е, е, Историята му ме шакира. И не съм се представила, че в европейска демократична държава може да бъде удържан в затвор невинен човек. Принцип. И който се борил за човешки права в своята страна. Нищо повече. Нищо друго. Няма никакво, никаква вина. Не правил никакви престъпления. И още те теж е, че това се случва въпреки решенията на съда в България. Тоест наполна незаконно спорить само само болгар был был законодательство такая а, и, за мен е интересно това, че Вие споменавате този случай. А, работили сме по, по него в предаването Хоризонт до обед и наистина има съдебни решения за това, че той не трябва да бъде а, задържан, че трябва да се а, върне делото му, с което той обжалва отказите на Държавната агенция за беженците, за обежище в България като политически дисидент. Последната новина там е. А, реакция, питане от европейски депутати до Еврокомисията във връзка с случая на Абдул Рахман. Но тъй като нямаме време за детайли, нека да завършим защо според вас изобщо е важно не само всеки да гледа в собствената си градинка. Вие сте от част от руската опозиция и вместо да говорите за хората от Русия, споменахте ги и тях, да поглеждате и в полето на, на другите, на различните от вас? А, виж какво. Затова съм тук, че никога не съм била равнодушен човек. И, и когато аз имах възможност да запозная отлично долрахман от и, и да знаем негова история и, и аз виждам, че той е много светел, умен, образован, спокоен, мудър човек. И въпреки тежки условия, в които живеят повече от 3 години, 3,5 години, той е започва, э, зап, запазва човечност и достоинство. И сред срещата с него, собствените ни трудности ми се сториха с малки. И това е много страшно, защото аз много се надявала, че сме е в демократична България. И затова за мен това, този случай много е тежък. Оставаме с тази надежда. Марфа, може би за, за млад човек като това се е важно а, да, да, да запази надеждата, че а, има шанс да живее в демократична държава, да завършим на тази позитивна нотка. Да, смисъл. Аз по някакъв начин, какво се случи сега в свят, виждам като някаква кулминация. Носля, че се случа нещо много страшно, не неразби, разбираш какво се в но някакъв момент. Винаги золото се запрешва, винаги не е възможност. Винаги е золото да е силно. Няма как да работи така. Благодаря Ви, Благодаря Ирина Дмитриева много. и Марфа. Поглед към войната до нас, поглед към спасението, толкова важно в момент на изпитания и с една добра новина, след дълга съдебно-административна битка, в крайна сметка, те получиха бъженски статут в България, която всички ние се надяваме, че все още е демократична и европейска държава.